رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم جل وعلا فلان درو مت پرتين ديم د فاله كركو لو دات و بكيمه ت الله او چوفه لي محمد صلى الله عليه وسلم و familie شوكت و تجتهد اش ديكين روحن اتره دير د ن فونت كساي بوته بوزم د سنده ت درو الله زور مكاتا كيم ت رادوس në ajetët e surës e vadë, dhe sonde dhe të jemi përsëri në një prezentim të mrekuloshum, të jetë të rëndësishum, të ajetëve që flasim për besimin e langë gjelë dhe gjelëlljohet dhe adhurimin nda i ti. Kemi thënë disëherë dhe duhet vazhdimisht të përsërisim nga se kjo është tema kryesor dhe bosht i gjitha temëve tona se Adhurimi i Allahut xhallahu xhera luhu, mësimi ndaj tij, është realisht epiqendra e të gjitha, epiqendra e të gjitha temave tona. Të gjitha temat tona, të gjitha angazhimet tona, të gjitha diskutimet, fjalimet tona realisht duhet të shërbejnë kësaj teme, që Allahun xhallahu ta adhurojnë. Dhe kemi thënë se ky është qëllimi i si krijimit dhe, dhe roli jonë në kësaj bote dhe sa më te për prezentonë argumente, sa më te për trajtojt kjo tem, aqë më te për fuqezot bindja në zemra tona, dhe aqë më te për kuptojmë se nuk kimi rrugdallit tjetër për e se t'i qasëm i, i kësojtemi sërëzisht në mjë baza ditore. Kemi pa dhe kundërshtimet e më huzve atyri që përgënjështruar mesajën që erë me ta pejgamberi sëllëllahu alësullem dhe kemi parë se gjitha ato janë të pacën rrushme, janë kundërthënse me zvete dhe janë naive. Dhe ka shri kërkeset e të korejshve, Korani ka dhendë përgjigje që atyre ju duhet. Ju gjithmon atë që atë e kërkuan. Dhe kjo e dëshmonë vazhmesht e përsin e këti mesajë, e kësa i shpalje në bini njerëzit. Allah gjithmonë atë që atë e kërkuan ajetë e kaluara, respektive është një ajetë e kemi trajtuar në takimin e kaluar, fletë për mision në pejgamberit sërë Allahu al-Sallam, fletë për kompetencit e ti, për detyret e ti, dhe i rekomandan pejgamberit sërë Allahu al-Sallam që ti përmbatë kompetencave, dhe se presioni i kurejshve për silë argumente nuk duhet të është vendos nga kompetencit e ti, ti ki detyre, ti kirall, kjo është të lëtë, Presioni i tyre, kërkesat e tyre nuk duhet të më zvendos ty nga kompetenca e detyrata tua. E kjo është një nga arritjet më të mëdha që mundi besimtarit të marrin në këtë botë. E kupton rolin ti, e tij, i kupton detyrat e tij e pastaj presioni jashtëm nuk i bën përpësive për të alkundur nga binartë roli i tij. Nuk i bën përpësive dhe nuk ndikon kjo presion që të kalon vijë të kompetent në shikoj. Se jorohet e në rrëzër, një ju kërë presion caktuar, nuk përthejmë presion dhundë shumë, po presion kërkjesi caktuar, që t'ja përgjigje, që t'merë që njëmë caktuar, presunit mund që t'ashtu një që t'abonat edhe pse nuk ka për këtë kompetensa, nuk është kjo dhe t'yre ti. Andaj, kanë artëk Ebu Bekri radiallahu ta'ala anëhë, shkër Ebu Bekri radiallahu ta'ala anëhë, pas që ka vdekë megamiri sallallahu a të sellem, dhe e kanë pytë për një ajet që ka dhe me tërëshëgimin, një kategorie të saktuar e njerëzve si tërëshëgujnë e ta pasurin. Dhe ka ardhë kjo kategorie përmendur në Quran, kjo mënyrën darës e pasuris. Kanare kanë pytë Ebu Bekri, radiallahu ta'ala, nuk për këtë qërshtje. Ka thonë nuk e di. Ebu Bekri ka thonë nuk e di. Dhe kemi më thënë mejre se përgjigje e njërës e bubekri nuk e di nuk do të tësaj nuk ka për këtë informata. Mirë po nuk kam qëndrim të qarë që ju e mund të johëthëmë. E di a jetin, e di kuptimin, por nuk kam bindjet një aftushme për këtë përgjigje që kjo jap juve. Ka që, se marë përgjithsinë. Nuk e di. I ka honë ti shoki për i gamberit, dhe se më nuk e di në që ka presionit. Apo në presionit. Të shak i pejgamberit a sa, të qësa vjetë me këtë huë gjërëm, qësa vetë të këtu, qësa vetë falësh, presionet saktuara. Betë nëzirë nga në kompetencët, nga dhe dhe të dua. Të shak i pejgamberit a lëshamë në këvedim, thujen i mendim, presion i vazhdoqëshën. A të kuptim, thujen i mendim se ti, edhe mendimin të në kërëthua, nuk është komplet mendimi huqër. Po nuk është komplet mendimi huqër. Ka një baz dhe të, të seniori thjesht përgjigja jote mund të jetë shumë Apo është një e rëndësishme. A po asnjë presioni jeza? E pa Behkuri nuk doli nga binart. E hasoj çfarë më, nuk e di. Tha, a, nëse them, thamë mendim tamin. Nëse them çama marrën më nuk e qetat. Duke mos respektuar rregullat e komentimit të Kuranit, çella tok më mban mua atë ratë. Çili qiel në mbrëmje nga dënimi i Allahut azhaja që ka një këtë njerit të formuar që i duhet. Rajtën, në rrëll dhe dher, në saktuara, në e dhërë, njërën e presjoni dhe më mëndëru qënërimet caktuarë, në qëfar të një aspekti? Njërën e mëtë mirë, më smeljuq e tjetë, në në ndikimin e presjonive caktuarë, jo një vetëm dhëndshme, nga sa të dhëndshme nga një mund tjenë në favorin tënë, kur dhë të tanë, kur të kushë dhëndshme dhe mëndëru të të të të të të të të të të dhe më dojnë e përgdheljes, e lastimit, presunit e, e, e, e, e lefdateve të saktuara, ty letë mundhë me të ndjenë nga binarte, kompetenceve tua, të thuash, apo të bërgjë që që nuk është dhe tyra juta, nuk ka punë jute kjo. Dhe kër Allah Gjallor i tha pegamirë të sëmë, ti je kjo, kjo është dhe tyra jote. Nuk këti dhe tyra me sildë ti argumente, na i sildim ti kumëtanë, e që artë, Pasta e Allah u vazhdoj që i të regon se Pse këta muhojnë, e kë këta muhojnë Dhe i tha përgambirit sallësën që Shpallë botënesht identititin të në kush jeti Ti i kërë Robi Zotit që beson me Allah në Gjallahu Ala i cili është një dhe i vetër E pasta e të ndërmëzër Allah u vazhdojnë me, si kurse kemi thonë Me nja jetë I cili Do më fletë për një mentalitat të gabuar të argumentimit Dokimenduar njerëz i sa në qovë se argumentet vinë Të këti lojë njerëz të besojë Si një lojë propozimin dhe i Zotë Gjallewala Si kërë se mi dhonë Allah Gjallewala u mëndim O Zotë qërëm Të i kriusje e vërtet Po njerëzit na e më pëshoëm që është njerëz Andaj Koreishtë mikës kanë kërkuar argumente shtesë për te Kurani. Dhe Allahu Jellahu Ora thot në Kur'an: "Walo anna Qur'anan suyyirat bihi jibalu aw qutiat bihi al-ard aw kullima bihi al-mauta, bal lillahi al-amru jami'un." Sikurt keshë me zbrit në një libër Nga Allahu Gjellera, në një shpallje Që me te do të levizëshin kodrat Do të qahaj toka Afrohaj, qahet Me si lumej, burimet saktuara Me nzirë nga nën toka Resurshet saktuara Me atë liber E u kulli me bihin me uta Apo liber që do të në gjallët të të vdekurit Dhe do të komunikant të njërjumet të vdekurit Sikur të kishtë e liber kështu që dhe të kështë e këso mundësish, nuk dhe të kështë e libertet e përreste këti Koroni. Beli lajl emru gjemian, e mësarën se Allahot i tako e në vendimi se qëfar në natyret të argumenteve zbërëtaj, dhe si i përgjigjit kërkjeset të njerëzve. Të nërëzër, koreshte me kësë nuk kanë qenë, përmënë elita atyne, shumë për tyne, nuk kanë qenë të interesuar në besurë, apsultishtë. Ata kanë qenë të interesuar me vendosë pëngjesëa dhe me produjë vazhdimishtë kërkjesëa, kërkjesëa që me zhvendosë pegemberin së në lazëm nga detyre e ti. Ka njërë që ka njëre, do më thojnë në dzisin tema, përdojnë debatët saktuara, jo pështë janë të interesuar me ditë që më nënë temon për këtë punë, jo. Më zhvendos vëmendjen me largu diçka të drejtë përtej asaj që njerëzit janë të interesuar dhe ju duhet. Dhe kanë filluar me të bëj kërkesa saktuara që nëse ti je pejgamber, na këtë libër nuk e marrëm parasysh, Kur'anin. Kto argumentin këtë libër nëve nuk do në ta vojnë përshtypje. Et çka ju bën përshtypje juve? me dëmë një liber, që, me thonë, me atë liber në, i livizim kodrat. Se mekeja është e rrëthuar me kodrat. Edhe, një është dukër mekeja me në ngushtë, në ngullfatër pe kodrëve. Që e kërën në mënë? Balgjën është. Qështë e gjërë së pëdush? Ka shfëtirë së pëdush? Minë po kërkesat pa fundëme. Me dëmë një liber, që vjen nga Zotit dhe me atë liber në i levizim këtë kodra e nëzjerojmë me kërë me liber pas ta i dujmë liber që ku të prekim me ta ne dalë lumej se në duhet lumej, në duhet ujnjeve dhe gjithashtu në duhet për këtë me i konsultu të parët ta ata babgjyqësha të hershëm që kanë deka ta e në duhet me folë me ta në bini liber që në folë me ta Në komunikujme të i vesër Ka adhi njeri, po do të qërëbona me këtë punë Me full me të vdekurit të tanë Një liber që të nga përdojnë me vëzër Allahu Gjelloh i ka thonë Si kur të kishme pas liber Që me te kryhen këtë punë Do të ishte të kjo kuranë Me këtë bëhen këtë punë Mirë pa Allahu Gjelloh i nuk e ka liju që të ndonë me këtë kuranë kjo kuranë Dhe më thonë, me këtë kërër, Allahu Gjellewana mundësën qëtë të qahënë kodratë, por se ka mundësujë të aboni këtë. Pse? Shikojnë të në vëzra. Nga me këtu ajetët që po flasëm, nuk imi të ndërësun veç me shpërfaqë lukësin e kërkjeset të korejshve. Por në dhune me shpërfaqë një mentalitet që vërshdan me kona aktivit në mjesën njerëzve. Kërkesën e korejshve, si kurse kanonë suni Isra, njëjtë nësurë në, në radë. Shukoni, ata e kanë lidhë, ata e kanë lidhë përgjigjën e tyhne. Në thyrën e peygamberit sallat sallat, e kanë lidhë me kërkesa komplet materialiste. Komplet materiale. Dojnë e ujë, me në zhënu. E vërtejta që Allahu Gjellera e ka shpal Nuk kapë bëj me këtë natyr Kapë bëj me diqka tjetër Pra ndaj jemi komplet Një të kondër të në Jena komplet Dhe më honë Të ndar Kanë kërku dhe nësu një srat Dhe me thonë që Të kinë kopshte Elumej, elfusha ose në gjithu të në kodër, në gjithu në qelë, e sinë dëniminë, kërkesa komplet materialishtë. Allahu Gjellë u alë të nërëzër, ka mujtë mu bë këtë. Mirë po janë disë gjitha që e pengojnë këtë. Jo Allahun, po i ligjitë Allahu që qe e pengojnë këtë përgjigje. E pengojnë, cëllë latin ato, ato regula që qe e pengojnë këtë përgjigje? E para është se Allahu Gjelle Gjelaluhu ndonë që njëri ju të besën bëj bazën e argumenteve që e ushqenjë mendin e ti, ju epsh në ti. Nga së njëri ju bindit me mendje, të është fejë e në gjikës, fejë e mendjis, fejë arsyës. Mirë për në qofë se ka lëmë në dimenzunje epshëve. Gjithë kushka fund të ndëshirash, kërkesash, së marrin fund të kërkesa kurë. Përëndaj, Allahu Gjembev ka thonë që Ne kemi komunikuar me mendin e juve E në qëfëse mendin e juve është aktive Këtu argumente mi aftëm e këmë përgjigje Por mëmenin kër ju e keni Mbuluar mandin me epshet e juve Me inat e juve Ska argumente që ju bind Ska argumente që ju bind A e kërkeset me zhënë meken Me bullumej Parëmënëre përshamblë të të të vëzërë në ku një konkurësë, konkurësë, përshmënë në ku në shamblë nësa ju shumë, për që me parafru di kuna vërë, një konkurësë, shpallët konkurësë për mjekë ose për mësuësë, një konkurësë. Dhe në test aty kërkuhet përshamblë, në test kërkuhet aty, Vrrapim 20 kilometra. Zahibo, qëka më do të mengajtë mu? Apo kuptën i kërkesin? Ajo në, në mengajtë mirë është 5.000 për atletë, për sportistë. Po ju për mësus. A najse kërëse kemi këdhe, ajarë, taj, të sekë edhe në këptim të taljes. Kërë njëri ndëmonë esilë vetën dhe një venë mu të talë me te. Do shme ditë për shamanë për këtë të farë këtë këtë me pasë, e për këtë, të farë këtë këtë me pasë. Për me ditë një të vërtetë, kush është zote, këtë duhet me adhuru, a është që kjo pejgamberatë, asë është pejgamberatëllatë, kësë këtë dhe me gure me kudra, këtë dhe me bun tjera. A e sikur se ka orë njëri të këtë, imame Sha'vi Rahimullah, im përmenë shpejshare këtë rastë, për këtë për shum Dhe ka gjetë një vajzë të mirë për me martu. Sla plosën më vërejt gjitha standardet fetare, morale, edukative, familjare. Mbi ka postë të, të mëdhit fizike që një këmbë ka post pak më të shkurtë se tjetra. Q baskus ka qien komplet. Ka skuq ka pyet Imam Shabi rahimullah, është një vajzë e mirë, kum gjet me këto tipar më kësimbardh. Mi po kët po le më ka, çka po thot. I ka thonë Nëse e kipër në gara më se merë, nëse dhvi ngule e me qu nga dhe me nga i të zbanë, nëse nuk mundët me nga i të nga. Së koptim, qëfar kërkesa ki tje? Ka njerë e kur dalin njerëzi më utaku, qofte për tarme më bojë, dhe qifte për shambull, vajzit, kanë kërkesa që s'kanë për mjetë bashatorën ato. Ato i në periferike, pa nëse janë mirasht, pa dhe më spekon e cjeta. Fokusin në, kërkesa periferike, komplet parënësishme, pandikim, dhe ignorimi i kërkesve bazike është ignorancë, është ndikim i epshit, ndikim i epshit. Përshëta ka thonë pegamersën, gruja martohet, njeri jam sy një grusë, për shfar asë ju e me lipë? Për pasuri, për bukuri, për prejardhje, e për fej pak marrana, pa dhe, dhe kunder ta, dhe një vazja përgjigjën dhe është ta për tri të parët, para se marrë dhe kat E qatëta pejgama rësën, merë këtët fjesë, këtë i ko atire të ma së neplën, Ne dhe që ma adhru me shpun gjenet, E se do më burë që në të shko në gjenet, Dije në bi qfarë kërkesa me ndërtu, do me thonë dilerësimin tënë, Qëka dhënë e posikush? Apo është e një mentalitet, Ma si marmë në veq, me kesh me korejsht. Sahi, këtanë kuptim besimet, janë me kesh me ta. Po në është në nam kuptimit e na është me A përshet që shkëni kesh me shabin, që i ka honë së da ki për kitë punë? Kesh njeri, na përfletë për mëndësi, që njeri më nërë. A shfa që defekti këse mëndësije, në besim, në punë, në martesë, së so pasë e më rëndësi këpunë, na përtaj më regullu mëndësinë, mënyrët mënduarit më regullu. Përtaj kanë kërku, me qa kodra. Përtaj simë, kodra qanë me paise tjera, jo me liber, liber shpër dykja t ma kanë kiesa më të disa do më prek. A ka farkë? A ka çfarë ka? E kështu ti jo. Kështu s'kam më besu kështu. Dhe Allahu te uali ka thonë se natyra e argumenteve të shpalljes është ajo që i flet zamrës, ajo që i flet mendjes, e cila mendja dhe cila zamër kur të forcohen janë stabil e kanë efshin kontroll një që se fëqizohet epshi, një që se favorizohet epshi, që ka ndohë? Në poshtet mendja. Në poshtet mendja. E kur në poshtet mendja, tani kjo, kjo kërkes, i bjemi nukone barabart me gjithak kreset e tjera. Pëse mësë një folet në kreset tjetër për eqt njerit, me të shkoholje. Me që mendja së është bazike? Apo? Së është bazike? është bazike të që ka tjetër? është absurde. E pa kuptim t Kësh kuptimi parë Në mëna se Po të kështë me pas liber që këtë e bënd të të që këli liber Dhe Allahu Gjellevala këtë liber nuk ka bërnë për këtë Më gjithë s'ka pas asni liber për para me këto me këto mundësi Se ka e pa Allahu Gjellevala E kuptimi i dytë është e dhe po të që këli liber me këto mundësi ndurë me juaj Ndurë në juaj, se këtë libri ka këtë mundësi, në që të shumësa Allah i e pleje. Po ndurë në juaj, se në këtë mundësi, prapë nuk besojnë. Prapë nuk besojnë. Nga se nuk është qështë që janë në drimë në argument, është me epshë. Nuk kanë më bo rëhatë, dheri sa so këtë koran, nuk i përshtatët epshëve të tyre. Nuk i përshtatët tekeve të tyre. E që atërë, e që të fepe dojmë, Kërpë së të diçka haram që është, e kësi fejë do njerës, dikurë një që ju bënë këtë halal, dikurë që ju prishë hishtë të rezinë, dikurë që ju fletë kërë që, prish, hish, lezin, kërë që, kërë që më shku në gjëhënëm, ja, ma, ma, për dekë më zgabë nërona heq, të heqë, këtu tima s'kanë qëfë njerës, andajnë dhe një hollë që i bjengët në udhëve këherë, ka njerë që dojmë, preferojnë ma te për do, do shpjeg Po më të mirë se jo, po me lipë në dënja së një gjona, përë. Po. Qështëto, haj, hastin amas se falë, va kjastin haram për guapë, përë. Po. A në ti, lëmëna që të kemë të jabënë, ku është në gjënet me të jabënë, qështëto, e që si pa, përë, e allakon një qështë të jabënë, prapës besojnë. Do të nëzirin e pështë tjetër, kërkesa tjera, përë. Po. E me që është puna që nuk besojnë, nëse s'ka të bëjmë e bindje, po të bëjmë epsh, nuk dërgënë Allahu argumentet e tila, ku njën nga arsyet pëse nuk dërgënë kësi argumentet është rahmeti Allahu të azogjat. Këtë kërështë e kanë kuptu. Allah i të nëzërësar, Allah i mëshërën njerëzit, e ata nuk din me ledhu si mëshirë. Ata e kanë ledhu, mos përgjigjen, e që në mirë, mos përgjigjen në kërkjes të tyre, e kanë njëzhu si pavëtësi, e kanë vazhdo më hoto me pejga merim sallallahu sallam, si pavëtësi e kanë njëzhu. Apo në asë vretë që atë liber që e lëbizmën këtë kodrë. Pa unë i më njerën, sigur se ka unë, Subhana e Rabbi, në në qoftë Allahun, së jam të të pashë beshën resullë, e jam njerë i dërgumë i Allahot, së jam ajë që i venduese për këtë poljë, janë tolme të. Ndërëse kanë kuptu se nuk bëhet fjallë për pavësi, por bëhet fjallë për mundësi. Për mundësi. Allahu gjëllë e ola u jepë mundësi të vërgjët besimit nga se kur vjen argumenti konkret, material dhe pas ti nuk besojnë, nuk ka fatmo. Pas kësoj ka denim e Allahu nuk po dhe me denuodëm. Nuk ka me i denu Allahu dhe dhe sot tiri me jesën e tyjnë. Nuk ka denim si kështë e popit e jershën. Andaj adoni me ka dhu që i bjerë me, me pru diçka që qon kodat. Shikane që ka kërkoj popli salihut a lisavut. Po që ka ndodhe me ta? Një, një gurë i shka me matë, hajtë në zinit dhe dhe për që tujt. Në gërën dheve, anë në gërën dheve, e pas taj, dhullit dheve, nuk besuat, të lakë i bom se hira. Jë thaë Allahu Jalla Ovala, mësh nuk besuat, mos e prakni dheve, fa aqaruha, e thërën. Allahu Jalla Ovala, i shfarësi nga foqëja dhevët atë, nga se keni kërkuar argument nga ju jo, ose sollëm argumentin, po talleni s'ka tjetër posaçë dënimin, po pas dënimit. Ndërsa me rastin e pejgamberit sa më që e ka dhuruar Allah mshir për gjitha botrat, edhe pse po e kërkoni dënimin, nuk joi ja apo ja Allah dënimin. Edhe pse po i plosni të gjithë pas standarde të shfarosës, nuk është shfarosës. Nga se kom dërguar pejgamber për muncin, jo pejgamber për shkatërëm e dëllim. Në dajë, subhanë Allah, që ko ku është dënë shënë që edhe, mëshirë Allah Gjallu ala, edhe në kërkesën e të tyne, që ataj ka shëndrun në talje, prapse prapë Allah Gjallu ala i mëshirën, prapse prapë Allah Gjallu ala kujdes, dërgënë argumente, vazhdoqshme, që në jesën e ta, mund të zonë. Përse Allah Gjallu ala thëtë, efelem je i si lëdhine, a menu, Lehen në dhe nëse gjemi janë Këtu karë një forme caktuar Kure ishtë më husit të gjithatat që kanë këso mendësije materialiste e morën përgjigja I kthejtë Allah o besimtarve Muzgabani me kërku për te këti Korani argumente Elëm je i si ledin e amenu Këtu karë yes, a nuk e din për përthe njëre a jetin të një e komentaj A nuk e din besimtarët se Allahu a huzëzën këdën Qikar fjola nuk e din, nuk kar i jallem Pe jallem e medit, jo, kar i jes Jes, në gjojnë rabe, i ka dhesa kuptimet e dijes Por këtu është për dorë tjo fullje, qëllimisht Par me në tregutën, vëzër dhe kjo është Dhe Allah, i mësim shumë i madhë Jetësimi i radhës është Të kuptuim se duhet këtë njëtën ton kapituj të përfundum tema të përfundume kanë marë në fond s'ka mund diskutim rëthyna s'ka e lem njëj i si në dhe di në amënu a nuk e din që ka jasë jasë është dëshprim kur dëshprot njëri kur dhe dhe që së në shonë madhë i thush ka marë fond, po mshallë Pohë natëm, u mshallu kryu, edhe e mshendirë, nuk kryu mu. Gjendja ti mas mdullë dhe, s'ka i bjerë, mu të shpruu. Pse besë ma qenër, a po. A jenë e dinë që s'qenët, a ma diturria ditë është nuk është me shpresë, është me zhgenim. Në këtër se loë po e thotë, a këni arrit me dit, diturit, që mbyllë këtë kapitur njërë përgjithmonë, se... Allahu e di këmë vëzë. Po argumentet, po fjallët e juaja, po përvekja juaj, gjitha këtu duke me qenë se bepe. Ame, gjitha, e di në Allahu këmë vëzë. Për endë të nëzër, na duke me shikun jetën tonë, për deshme. Rathemëve të saktuara, a janë si kapitut përmbyllër? Fornizim jeshtë në dojrë të Allahot, ka marrë fundë. A që shë? Na i bëjmë se bepet, na punëm e angazhojme dhe e sile dhe o riskënë gjdo tendencë me laku kahvija e halalit ka e lejuara është një përpjekje me e renegociu temën që allahu i tha fund, ka mor fund kipur ka mor fund kjo e me që me besim tanët jam tha allahu pegamberve Muhammedi sallallahu sallam ullot për të sa njerë që nuk e dash në lutë Allahu të ka morë fundë këpunë, mësuri të për ta Istëgëfirë lëhum Eulatë istëgëfirë lëhum Kërkë falë për ta Ose likit punë krejtë Edhe në qofë se metë Këtu karë 70 mërë 70 herë Nadhemi 100 herë Dëmënë në kuptim të asajnë së ti Me mira herë kërkëm për ta falë Se u falë Allahu Kanë vdekë ka në vdekë në arroganstë të muhem, ka në vdekë të i luftua allan dhe pegamberin, ka marrë fundë, është kapitullin mbyllur, i tha Ibrahim i tazën për babën e ti, ka marrë fundë, pata fatë, caktuar, patë mundësi të kthejet, jadham mundësin, a i vazhdojnë të me të luftu ty, o Ibrahim, a i vazhdojnë të me thirë njerën i dhe ri, mori fundë, e ja kuptuve, Për ndaj du është me ditë për tema, kapituit, mbyllor, të të tema janë kapitojt të mbyllur, janë tema që kanë marrë fundë. U kry, udhëzimi që këshë, të ja për pjekën për pjekën, në për në fundë, furnizimi, et tjera, tjera. Në ndaj, në edhe nuk kuptu se që dhe të të tema, që janë kapitojt të mbyllur, që Allah të thëtë, është kapitojt të mbyllur, është kapitojt të mbyllur që të menash ti, ose kur të që nga besimtarët se, po të kishtë të me liviz kodrave që pak me Koran këta besojnë. Nuk besojnë. Nga se besimi të ndrëzërë. Besimin Allahën, odhëzimin në rrugën e dhejtë, para se me qenë, vendim, duhet tjetë konfirmim. A kuptohet? para se me qenë vendim i njëri ju të përvëzim duhet që vendimit i të konfirmon nga e që ndoni ka gjitha Allahu Gjallahu Ala nësa ai ka në ju vazhdim të utje e qysh kjo mene këtë kapullu në bydhën qështë të sotë Allahu Gjallahu Ala mirë po kërë nuk i bjenë që Allahu Gjallahu Ala në vazhdimësi nuk ju dërgën mesajë të ndryshme qoftë përgjithshme apo qoftë individuale. Për dhe Allahu thënë në vazdim: "Ula yazalullezina kafaroo tusibuhum bima sana qari'atun aw tuhallu qariban min darihim hatta ya'ti wa'du Allah inna Allah la yukhliful m'ad." Atërit që mohuan e përgjinishtuan këtë ajete, e refuzuan në ndvardim si u dëgojmë, goditje të ndrushme. A, është goditje që qanë, captënë Goditje, Allah u nërganë nga mëndryshmet Goditje përmes fatketsive ndryshme naturore në pasuri, në shëndet, në familje njëri u goditën të formë ndryshme Këto goditje nuk vinë rasisht janë për këndelje janë për të marë mësim Andë Allah u përla që nuk ju mbetëm i barqë në kujdesin tëmë për rëzimë dhe në qërëse të gënë interesimë dhe marë mësim nga argumentet nuk e qojnë ahuqë mund në tynë i pa ta vazhdojnë kështut, vazhdojnë kështut Hatta je ti e vaadullah diri sot dhvije përëmptimja Allahot Inna Allah laju khlifu l'miat e Allahu nuk e thëmë përëmptimja ti qështë e përëmptimja? Aj që besën këto argumente e i mërë të argumente, i të konë shpullimit. E aje që nuk mërë mësim nga goditit e vazhdoqme, që janë shumë të leta, janë shumë si përfatsore, në krasim me atë elqari, atë u menqari, atë o ditës kiametit, aja, aja, aja goditit e kiametit është tjetërë, janë dë vogële ndënë ashe e godas njerën, për këndeljeve të, nëse nuk këndelët vazhdojnë i njërë ansë, këmgullë mohem, do t'vije për imtimi allahët, jenë dhe gjelalu. Dhe në vëzër, shikojnë e këtë të rejtim, dhe me thonë, allahë po i thotë, po i flasim mendisë e juaj, mjaftë ka argumente, bindunin, allahë është ajë që për ju thratë, po i vinë mesajët e nëshme hujnore, që të këndilin, ta kuptëni se nuk ka përjetësi në dunja, fund, është kapitën i përfundun kë, nuk ka, Më Allahim në ka mundësi njëri ju me zbulu, asëni. Qëka do qoftaj? Që garantohen përrecin dhe një, e pa mundë shmë është? Dhe bënë përpike së dushë për dërhyrë në kodën që në tek njëriut, e për njërë në qelizëve të vdekora, e qëka do qoftaj të të të të të? Ka marrë fund, inneke inne me jitun, va innehu me jitun, ti e dakt, o pejgan bërë, e daktajnë të vdekor. Ka marrë fund? Po nuk marim në mar, ditë për ditë të vdekur për cilin, ku shkuen, që ka ndodhe? Këto e në goditja, për këndelja. Dërgëllos, provat gjënëzot, njerëzimi ka shkëtunja, s'kanë që ka bojnë, është këndelja. Nuk marim sim, dhije përëntimi e lojën leo alë asë, atër dhije dhënimi e dhimshëm, të të tëri e Allah nuk e thëmë përëntimi në ti, edhe për shpëblimë që ka përëntu, por dhe për ashmo zesoi kur thëshë gjitha këto trajtime gjithë kujdes për udhëzën për t'u kthynë djegës Allahu që ndo që kalu qod Allahu te baraka tala wala qatistuhzi'a birusl min qoblik fa amnitu lil ladina kafaru thumma akhashtu fa kayfa kana iqami jan tol edhe me pejgambert para teja do mon sikus po na Allahu lewala Këtë argumente, këtë fakte, gjitha këtë tema, ata u tëllën. Ata u tëllën, më zbajgarë, këshuar pëja tjetë. Në që ka fojnë ta, talje, këtë talje, në këtë talje veç hajgarë, të si me tësi me keshë. Më lajtën vëzër, është talje, kër ti thush një, një që ka ardhë më punësu si doktor, a mund është me qurë 200 kg peshë. A, është talë një këtë, që ka dhushti të? E guarë për në mua. A, po këpëtan, është normal e Allah, është normal, është normal e. Nëse shkanë më këndote mi e ku, një smutë, ta kërkojnë letinëftimin, a është normal? Normal është Allah, normal është Allah. Me shënu nëmërën personal, me shënu identitetin të në kushqie, është normal e. Ëpë të shkoi smus për rënkoll. Më thon haj bëni 200 fun po dashme të kontrolluam. Te Ajgona bëm me mua. Unë kamse për rijam, apo kupton Ajgona ç'i bjer. Nuk kam hiç me simë kesh ajo. Po kërkesa ndemi absurde Ajgona ton. Ja law pa të kusur kërkesa absurde. Tallje. Kam bënë një pengar para. Na gjithmonë kenase argumentet mjaftueshme. Gjithmonë me kujdesin mjaftueshëm për rëzim njerëzve. Anë Ajgona kam bënë në këtë punë. Tallje. Fë emlejtu li ledhine këfaru. Mirë për Allah Gjallala, përkunde kësoj taljeje, ja, përkunde këti reagimi të pander shumë, kërshji argumenteve të Allah Gjallala, ju kemi jep afat një aftushëm, subhanallah. Apo i ledzën, o dhe nërruar. Apo i ledzën në gjitha, në gjitha formulim të këtë jeti, kujdes në Allah, të rahmet në Allah Gjallala, për muhuesit, përta që talje në kështë më rapë, ju kemi afat si ka shkatur shkatur shkarku si ka shkatur më një herë si ka dhurë më një herë si afat afat panë njëri për shembull i cili tallet me argumente të Allahut dhe pas talljes jeton edhe 50 vjet më son mundinë ka pasë pas talljes e pas refuzimit nuk i son po me çindra me çindra me mira mundi ka pas do të thonë Allahu Gjellewalit dhe të njerërë se aja është i mshirë shumë, aja është falës dhe aja vazhdimisht ju ofran mundësi për falje rebelimit, talje njerëzve nuk e bënë me ndryshua allangële Gjellewal hu mirë po edhe kur dhije pasta i dhëlimi i ti edhe në qofëse qanin me latë pëj gjaku nuk e mërë një dhe të rahmetin e ti apërë këpëtanë? Bëhon, ka rahmet që tash, ka falje, së të dush, së të dush, mirë, për momendi kër s'ka dhënë afati, ka marë fundë. E du dhe marë së rezert. Fëkej fëkej në iqabë, e, thëtë Allah, thunë me e khartuhum fëkej fëkej në iqabë. Pas afatizimet mjaftushun, pas viteve të mjaftushme për të këndelë, e për të pëndu e për të të në rrugën e duhur të besimit e të punëve të mira, e të, të dhevëshmërisë, thun me e kërthuhumë. Përse, Allah thotë, e pastaj, unë e kur i kapi, e kejfe kërën e i kapë, a thurë valë, a mëshë e parëmenu ti se syshër dhejtë në një mështë. E kejfe, të isoni parëmenu, nuk e dinti. E dinti që ajë që kapët. Anë e masoj, është mjaftu ushëm që një vëllaj i sin Një që dërë argumente të meditën rëtë djanës e ti dhe të bënë përmësim dhe duhera. Pase Allah o thëtë, e kësulli argumente si, dhe të ciljim. Në me thonë, argumentet e kodreve, argumentet e, e, e, e fushave, e, e lumeve, e kësulli në kësillime, e kësulli në këbima. E që fa argumente? Allah o thëtë, فَمَن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل لله شركاء كل سموه ام تنبؤون بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كثروا مكرههم وصدوا عن السبيل ومن يدني لله فماله من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق الله وثق Në që një argumentimin, apë është të në vëzërë vazhdimisht kër argumente. Për shka? Për me adhrua la njën le uane. Të ashti kër i lezën këtë kurantush, po që se argumente për besim këndet po në surën ma heret me, po këndet dojete ma në altë, apët, apët dë gjështë në qëkatë të sinarizën ty, gjithë faktë të argumente dëvardushme, që flasin se Allah me do në të adhruatë për të regu se sa është e rëndësishme që në njërihu të adunë Allah në Gjellewala. Dhe kur të gjelëvitën të në tënë se Allah të ka uzunë e ka të vërëm jetësimi i ajetër që flasën në këto argumente është kënësia, kënëria që Allah Gjellewala e ka bërë zemërën të ndë, dhe më thonë të hapur për argumente të tila e ka pranun zemrajote, në odhzimin në Allah Gjallat Gjallat Gjallat Hoh. Kupton pastaj edhe kokëforëcine muhuzve, inatine muhuzve, më kërët në Allah Gjallat Gjallat Gjallat Hoh. Dhe kupton se nga jetësimet e këtë lejtë e vështë, në vështë dimësi, gjithot detë njërijo, në parismirit e ti të kujdeset për organizimin e jetës e ti, të në ruot dhe zërë, për organizimin e jetës të ti me të gjithë për bërstë e jetës të ti me gjithë tha projektet e angajimet të ti që jetë të të organizohet komplet në shërbim të në shërbimit dhe adhërimit dhe Allah të barë kota Në Allah në adhërojmë është e vërtet por a kemi jetën të të organizohet komplet në shërbimit dhe adhërimit duhet njëri këtë me e rishiku Dhe duhet njëri këtë me kontrolu përshët i mjërsta. Dhe sërgjën këtë argumentë, që ka lojqë ka datë? A thua val, e thëmën huë kaimun e lakullin eftë në më kësegë. A thua val, a i që është një bikqyrës, kujdestar, për se cëllin, për gjithë kënd, dhe këndë, dhe e din që ka ka punu? Pyytje. Për ashtë kë, i njejtë si kur ata që nuk dëgjojnë, nuk shohjnë, nuk kanë mundësi më u kujdesit për vetë në tyhjnë. A duhet të aki në të tim në njejta? A duhet njejtë? A duhet njejtë me ndashtë Allahu në gjallahu ala, i cilë të ka kriju, të fornizën, kujdesit për ty, të mbronë, të ruanë, njejtë me ndashtë Allahu, si kurse dikani cilë, Nuk ka mundësi me të bërë mirë për lene Allah Gjellelu. Edhe në qovë se të kabro mirë, është e kufizuar, është e rralë. Dhe është me lene Allah Gjellelu Alef. A njejta? A kimja pas frike njejtë si kurse Allaho që ta ka shpirë të ndorë, ta mërë kur dërë? Si kurse që e ka frinzimi ndorë, a njejtë kimja pas frike në më rujtë? Njejtë si kurse në ti që ta ka rëzë këndorë? Kjo nësë është një ejtë, parën që se ka dalime. Ma shumja kofrikë, ma shumja kofrikën kryjesës, se janë nërë rëzëkun sa Allahu gjallë gjallu. Pëtë në vetë në juajmë. O gjallu lëllahi shurraka, e ata i kam bërë Allahu të shakë. Qështë të? Me këtë mënsinë. Kënë e kënë ibo shakë, si kështë Allah të thotë, biëse li dhalimin e bedelë sa zëvëncim të padrejtë, të të, të, të mërë shumë, kënë bë njerës të padrejtë. Zëvëncim. E kanë zëvënësu Allahun me, dhe me thonë, idhuj. Dhe jo në nërë të vëzër njerësit, që i pasu e me njësit cekët të kufizuar, bëjnë zëvëncime shumë gabushme, shumë të fjedhë duke vdhuar nga Allahu xhelalauala e pastaj te kushta. Çka ka gjet njerz më të mirë me një djegsi model, me pasim në ty se Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. Kush është si ajë model? Çka kemi gjetë Allahu ata të lotë atë atë tjerë për të kufar po mënoi e të profilëve të ndryshëm që nuk dinë tjetër për vetë se dëgjënimit e shkafrimit çka ke gjetë? jetë më pyet vëndej çka ke gjetë në këtë vend që po shkon e se ke gjetë nga ni çka është ajo që gjanis këgjoj çka është ajo e, e këtë lund xamin çka është ajo që se ke gjetë namaz e s'po falon çka është ajo e? e ke gjetë ti as vetë namaz çka është ajo ç'kan pyetë apo andaj jetsimi këtej të tjerësh ti e bën pyetje të vazhdueshme sikur sallaja bëri kurajshve Për po, qëka këni gjetë të latë e uzojë o shkërit? Qëka këni gjetë të këta cunga, të këta, të këta, të këta druna, e, të këta idhë që vetë me durë të jua e këni bërë? Qëka këni gjetë të këta e që ju ka bërë përstupi këta minjek e Allah një? Qëka? Dhe kjo është shumë fëqimë bruzërë. Dhe që alë lëllahi shumë rakah. Për e ka bërë Allah të rëtakë. E Allah o thaë, kullë sën muhë. Shkojnë që farë svidimit, kërë svidimit Kullë thujo, se muhëm Hajtë falë një pak për ta Hajtë flasim pak për ta Se muhëm është emërtani, po jo, ju jo emnat, se emnat i tjetë, jo jo Ja është të emni, hajtë i po flasim pak për aspektin përmbajtsorë Të kësaj që e këni marjo, hajtë i pak po flasim Qka? Qka kemë e folë për latën i muzorë, që kemë e kalëzhu? Që kemë thon? e thonë? Hadiftasin për Allah në gjëllë nevala e shrej se ku për qësit o zemra e shrej që ka po kërkan shpirëti Se mu? Përmerni? A në nga një njështë marim mendimet saktuara, orindimet saktuare Për ku i të ke mërdo këto? Përmene ku e ke mërdo këtë pun? Emrat për njërë Emrat për gjithë shumë Ku e ke mërdo? Ku e ke mërdo? Ku e ke ngukshtu? që ka se muhë, se muhë, përmeni, falë për një për të për të përkë. Një të ju tha, ma herët ma moti, i bëni Abbas i rrëdilat alenhu, i cili fletë për një spro që ka gori të besimtarëtse, në kaluarën, për fejë kanë folë njerështë kompetentë, së habët një kënë gjallë s'ka pasë në uvoj me vetë sahabon kë ke marrë më ku në qartë kë ke marrë sahabija po ka thënë, feleme, o ka atil fitne po sa ka ndodh fitneja më thonë, jenë përzir radhët jenë hinë në radhët të njerëve që flasin për fejra dhe ata që sënë të tjilë qëka këna bona që që i këna dalu ju këna thonë, se më ulenë a rizhjallëko ne i përmenë një burat për i kënë i marjo që nga është via e burimit e juaj, pika kem, kem ke marrë, ka pasat të shambull, nëse njëri bën në një pasuri caktuar, dyshemët, e marrën përënë, burimin e kësej pasuri, ka pasuri, po? burimin e kësej pasuri, pa dhe kërë dy kërës bënë dhe më qëditshme, vjen me fetoja qëditshme, që dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më d Që dhe të shumë, kësi kështë një kështë me përmejnë, apër në gjeshëmë në ekonemi, me përmejnë firma fiktive aftëm. Ato së gjithëtojnë heqë ato firma, po që të e komponu që të e komponu që të e komponu. Të lejtë që s'ki përnu, këtë jara në jam, apre, po kjo film hitë nuk e egzistën e nuk. Apo e kompëtanë të shumë bjënë këpon? E dhe që të e komponu për për për për për për p اذا اذا تكسا سمون بماني فالي باق برتا هادي تشوم شكا كريمون برتا تم تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول ام صوندن مي قالزو اللهوت س اكيني شكن توك فو تو نكدين تشيكو كت غاتسيم ت تمنجس الله با دون يو اوسا اوسا Uh, kër i bëni Allah o të shak Me dhejnë se Allah o ka shak Dhejnë se Allah o është këri uësi Po kër Allah o ti bëni shak E Allah e më hëmë këtë shak Dhejnë së kam shak Dhejnë mëre këtë shak Së kam shakënë, së kam parabartënë Lejtë se kërë mithë li ishej Sa është i njërë me të atë kërë Këtë shakë shak. Allah dhejnë të emë të nebi unë E bimala jale më finar A ju dhejnë mi ka të zër dash kët mendsi të idhëtarisë zbeh ja? të ka pa postën tema të tjera apo ha? A mundo pak më riformulua këtë? Me thonë, e Allah nuk e ka ditë çka më zbulu kjo fqpuna, po tani sa ka dhunë kjo çështja, po? E Allahu s'ka ditë se ka marrë kjo ku. E kam me ty mos më mande këtë vëna, s'ka ditë Allah xhande valla, po. Në të më ka thonë Allahu që ka ndruq kohë, ka ndruq, apo? S'ka nevojë. Wa ma kana rabbuka nasia. Allah o tha, Zotit, asë nuk gaban, e asë nuk harran, e ka ditë Allah këtë përshëmjërë. Nga ja, dhemi ka Zotit, Allah o qakon të toka. Allah i shpeshe njerët të në vëndër lezërë. Bëjmë presion për ndryshim të fesë, për shambullë në që është jetë caktuar atë kohës që feja ka për të përgjigje. Nuk një vëmina ka Zotit tjenjeve se Edin, ka në rukohë, edhinë. Ska nevojë. Shku me në ne kazu në neve se, vala, qka shkituatë, e dim, por ajde të shikujmë, a japë mundësi tjetër feja, a japë shpikim tjetër, a përna duhet më kazu në lotë, këtë fejë këtë këtë zbritë, o konë shumë e mirë amap, për araptë që në konë dheve, amap për neve që hipë në rëplanë, duhet të ashpakme, Allah hëtë, judëm me gazetarët s'kam ne kon gjithmonë ndeva apo kuptoj mendsin apo kuptoj mendsin mos e ndal mendsin veç te korest veç te duitarte as drejt e pa pse ke mendsi funksionon herë tip në aspekt herë kitas me ju kuptim të gjykimit si vëri nga sa mos ke shkuptohet por si mendsi e kuptimit të gjërave em bi dhahiri min al qawli apo ju jine veçme formalitete veç të thoni diçka sa me hik qafe uzësimin, e dinë vetë që është me koça shtoftë. Bieva hem në tol me një fjalë të thjeshtë. Po pëlqen fjalë formalitet. Mi thon. Ju jo, ose Allah pikë qozani, ose ju e keni besimin formalitet. Vullai më ka mbet në zot çtop i babgjushit, sporti që më bua pi besaj. Çtop çtop nuk ka më besim më. Do si thuat, njeriu nuk ka më në zot çtop, jo. Stua ato. Nuk buret besimi, më pas në që është të më lakab thonë filoni që jo, Allah, ja. Allahu gjellë ku ki mendjen ku ki mendjen ku ki logikën ku ki anësujen për dare pëse në disë punë saktuarat derin cintë në fundit e analizat e detalizat kërëm punë e besimit e situatës për ahiret në tonë sa më si përfaqesht sa më formalesht si ti më fellë të poshtë Fila me utrazu situatë ato. Allah për formaliteti këtu se ka venin. Ja, për flasëm tash. A kanë mund të jetë e më bërë këtë përkët? Ashtë që janë i si se kërë, a ka mund të si. Po për të venës a ka mund të si me më. A për këmëtani? Sikur se si i, i brejime asë si në kurirë në idhët. Ibrejime si kurirë në idhët. Kërë që ka bërë këtë që ka bërë. Që i mëllu i dhë nu. E t'ju ka, ka i t'ju në sakitës. Ata dhënë, që ish? Po, jam allo, po kjo. A s'pë falë ka? Se vazhën t'utje. Nuk patë të në gudzim me analizu e t'ma t'u. Se e ka ndist, e adhë një hap t'ma t'u t'u. T'u me n'u e din që keqerëm. S'menojnë, n'ale që to. Balë. Nuk dëmë mund m'a thellë. Nuk dëmë. E i shtamë nuk edhejn, e denë. E nga t'më ndërgjegjën. Ja, ja, sh zhvetu më fellë, më shumë, atutje, më nga pak më shumë përgjendit tonë, kush për të begatan, kush të japtu, kush të kapu këtë punë, e kush të më ratë. Andaj, andaj e përgjidit si përfacore, formale, që mbituan dhe të tunë qëndime madhore. Së nëmi nuk e lehen, ja, përflasëm po të so, të të tërinë në fundë, ndirësa serot tema si duhet tonë. E Allah o thotë, nuk ka të bëjkja me këto dilema tyne, i kanë disa, i përkurë po Bërzuji në lidhe në kefiru më kërëhum vë sërduan i sëvillë. Atojnë ju ka hieshu, e kanë hieshu këtë aspekt, e kanë solisë. Me, me thonë, me qefë me tekja këshë më radhë, andajnë dhe për këtë asujë kanë debi në rruga, dhe me të atë që Allah dhe vijanë, nuk a kushur zonë, lehme athabën fil hajatit dunja, ata do të kjenë denim këtë dunja, o le athabën a e kretja e shëkë, bërsa të denimja jenit është halama i d wa mallehu um, min allah min waqt e ata nuk ka te allah kushimbron pse ka deni ndonjote ne zot njeriu qi mundoj me ashtu veten njeriu qi mundot them se me kon dy ftytshme vetveten nje qi nuk ka guxim me analizu gjendjen te ti nuk ka guxim me i verifiku bindjet te ti s'do sapo qase kike se bash mos vat po ti thuja ti din se kia ce A mundohet, jeshtë nuk po mirë. A zavëbë kjo po. E dinë se aje që ka fletë nuk o që e shto. Si, a thët shpirti, si të të do në mirë. A ma i mundohet me mbinë dhe vitës e mirë. E edhe dhe që keqe ko. A zavëbë kjo. Bëllaj, denimë është, kjo shpërputhje, e, e qënësore njëriut, mes të jashtë, mes të brendëshmës. Shka këton problem, depresion, nërkes, stres, vojtje. E allah më po thot, Kurgjës është kjerë, qëka është denimi botës jetër për këto në mashtrime, për të keqë përdojime të nocioneve të nyshme që jënë të zbrastën nga përmbajtja, por shumë të reklamuara, shumë të ekspozuara. Tirmet e mdha, kërshemre në skonë të kurgjës. Kurgjës skonë të, qëka? Sigur se ka o një poetë, por ku në fund të andalusit kur ka andalusi apo ku andalusi e ata halifet si të të dopt, të po, po, e andalusit s'kan pas mundsi me ikë masë bi përsheshi që thot kublen çashin kundopt ama amna mio pa amna mio pa shpota e fesë leoni islamet apo e ka thon një poet aftën domon amna të mritë luan vetë tigrave që fryhen intifaq al-asadi Fryrit të planit e nësins, i enë kotelit vrugle, matës e vrugle. Sjënë si ata. Apo, ata që shullë shrujnë zohë, po njerë bubë më këqyr, a i sbraps, ata e tutrin që ta që si këqyrit. Për a daj termet më aja madhore, që të kompleksojnë, që ka, ka këtu, të drejtë të eksaj, punë e eksaj, më hajdi të redzojmë, i gjinë pas taj, fryrje, që s'kam përmbajt e rade e që në bastë të kësaj pasaj njërë të manipulohon, mashtruohon, et tjera, et tjera. Allah po thëtë, kjo mënyr e trejtimit të problemeve, kjo qalsje nda njerëzve, nuk sirli më të ri, nuk sirli rrë ha ti, ka të mundohë një o njerëz që të mbuloni me petë kun material, gjithë këtë kaosë që këni shka këtu, s'ka rrë ha ti. Ndë një, se njëri nuk prana me e tu mashtrimet, i dhem zemra, ndërgjegj e avram, nësë klasin për ahirat. E Allah për dhëtë, wa malihu min Allah i minuak, në qëfëse këtu, këni mund më mbrojt, në formë andëshme, e të Allah këshë mbron, të Allah këshë mbron, kër dhëllim me, unë, njët, unë dhash, kjo, e këm pasë njëtë, unë e këm dashë, kjo e këm për për për për për për për për për për për për për për për për për mos të fshimi pas termëve të mëdha, pas nësynëve të mëdha, pas emrëve të mëdhaj, të jemi e er original, të adim hallin tonë, që këmë gjendjen tonë, përmjësojmë allurimin tonë më allan të mara këtë ala, jo me këto mendësi të fryurjeve, të shtirjeve, të mështrimeve, të taljeve, të kërkesëve, të absurde, të kapitëve, të pambaruar, gjitha këto mendësi son të përmenëm, tiopë vot. Duke jetsuar atë që Allah ka përmendur në këtë jete për besimtarët, por edhe këshill e rëndësishme për ju besimtarët. Allahu xhënmeuall na mbrojtë që çdo devim na ruaj të llo nga mashtrimet, nga lajthicet dhe na mëson që sikurse në këtë dhunë na mbron nga këto devime, na mbron edhe nga hidhrimi nga dënimi i tij. Ma kaq person të zotish për lehtë. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا <تصفيق>